اقران و مختار مواردون کو دمولانا زین اللہ صحب د دورہ تفسیر قرآن دا باون نمبر کیسر چپا مسجد امیر ماویہ محلہ خٹک سولڈر کې آگز دوہزارات کې شویر اید دی دمالاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توید سنت کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اروڈ سوا بی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر ز یټاو سره یو کې بیا پتی دا نو خیر دی چې دا کې مه ځانه او پهواز شو په دغه معصوم کمی څخه او بیا به سنبال کې خودو دا سبا مقدمو کې بیا پکار راځي بی. دا ترته کې پکار راځي کې کله به سل ویسته کې ځانته به یونی ولا ودني کا ضرر د ټول به ور ډوړې را راولې په دې سره د زرمه طبقه ته نه هی حالکه پشریعت کې کله خودنی... به معصوم پیدا شه د خپل اړه به روماله واغستاو او د بچی د مور په مخ به راخو چې د ماشومو او چې د ماشوم د مور دا مخ دا تور د اغونې تلر شيخه هروميال به له په مخ کې خوادو چې راچاړي ایډونه باقی دي نو چې بیا به اخیر کې لو پیدا شو تر دا سنم به او تکې خوادو چې په دې بد پاډی نه الله بس ک نور نه د نمونم څخه اخی چې اوله سمه یا پيله لور به او اغه له به نن کې هوځو الله بس کنه ورینا یا بلینا بلنا بلنشتہ ورته محتاجہ دا نمونه ولکې هوځو چې کله معصوم بو شو نو صفیہ کې به سوره کا د کوټې مخ ته به ځورن دول چې معصوم باندې بد نظرونه لایي او د کله به معصوم تړلو نو پی به ولا ښکارا پرې هوځي دا به ولخ پی به ولا دا بد کار غړلو چې دا خپی ښکارا کول دا خبره نه ده بازی هلقو چې الګ بو نو اوره دې به پین باندې اعلانالو دې پزان لازم ګرځولې که جنې بوښوا بس تر پهلوابه په خو له به چرګ نه پخاو بعضي خلک د ماشوم په اور عمر رضواني او چرغان او پراټي پخې دې پزان لازم ګرځولې بعضي خلک ګومړی او جوار او غنم پخې دې پزان پر ودا عمره حال کې دا مه غفلت طریقه واه ک ور دې کیږي نو دوه چيلي اد وګړان لاړ کړه ک ور دې نه دا ګومړی او جوار او غنم آ. او دې په دان باندې ناجم ګرځولی وو باذل اكو کې په حالت پیدا شو نو درش به به کوټه گیډي وای شه بلول چې جنې بورغوا نو اوش په به دی وبلول له کله اولي دا دی وځکه بلول چې دوه دفته مو ملمتيي دوه دفته نا هغه ستو خپل کورخلاق میلمه نېږي دوه دفته ملمه دي په جنې باندې دوه دفته کوټه تشریف وروړي نو کړه به رضانو صلی بيستي وا یا خپل داغي خاص ايامو نو نکری لا ګوري جایز نه غړل او دارانګي نکری په دی وجه نه لا ګوري چې دارانګي دا یو به تر نقصان او که دتې په اصول سره چې په دغه وخت کې زنانه او تا بدن ته برودت یخوالی خپلې نیخو نکری ز کې خپلې نیخو نه لګي نو خیر دي کو حرامي ګړي نبيخه کار نو په کلاو ما شوم پیدا شه او په دې سره کې به دورا چې کوټي غونته غونته په یوه کونډو یا په کې او کله به د پښې با یا خور کی بیا و تسریر کی او تاسو نه پاتہ دا او کله به سره یو څېره زنا یا خاص ایام به یا نور و حالاتو کی زانه باندې بغوتل شو او د خپل سر به خپل نکون کو نه به بی کو بیا به غیتم غوتل ورکولو او د کو په غرکه به نیولو او د ورکه تا نپل به کول چې ګنی دانه پل د کوم دا ویختو یو څو نو کو دا کداشي دیما کی اله چا په دین کې دا کمی کومې ځانابه تلويختی و نو بلې ځانانه ست پګې قتل به ناجایز ګړدی که خوا کې کوکه به لورو یا گاوندې یا انډرو ورو یا یورو هغه په ګولکوا کدیره یې مالک پد یو ګورن د اخی کارینده ګنا نه دا ست پګې بتادم بیا ورو کې پګې قتل ګنا کو نه وا د ماځیګر او د ماخام نه پز به ماشوم د بلې لاندې کینول ناجایز ګړد د بلې لاندې به نه کېلې وي دا بلې لاندې د ماشوم کینول څا حرام ګړدوري لا الله فرمایي دا ما حرام کړ دا ته حلال موه حلال ته حرام موه شي کله به زنان غسل کوله ورته لويختي نه نو نمازي ګربې غسل کول جائز نه مزګر بنلاندي اوس دی به نه غسل پر شو بيماري ايام ختم شو دما سپهين نه ختم شو مزګر ختم شو مزګر نه پس او دی به نه خدानور مونږ نه پر شو دې بجې دا بیا تبالغ بجې دې به اذان برابر وو تر دې پر غسل کول باندې دا لرو کله چې می پر غسل کوو نو ملائکه لداري ورږي اوس ملائکه زیره داري ورځایو د شورو پر غسل ناجایز ګڼو وې څوک چې د شورو پر از غسل کوي بیا به ورطومتون ورپوري کیږي د منگل پرد نه هي پرد به سر منګوزل ناروا ګڼل وې دي سره د هر یو اطلامي غمونه کیږي دا ټول دین اوس رضانا ټوټکی رضانا دینو د کمه ځان چې به یو ورور د هاتوار پر ب سر نهین ځلو زما د سر منزو سره به دما داور م شي بعضې خلک سیعلک ورکشي نو پیر بابا بوزی بے بے دا با بابوي که پلاره به سومون تلره ماشوم بهخته وردي او کهته ترووشوي دا سپیره دی چې کمکور کور کې بهک پیدا شو په درې مرض یو مشره داانه برله او غلبیل بروا غ او صنده به وردهوي چې په کم کور کې ماشوم بهوش نو لګ غونې غخه ماشوم ته پخلتې وه یا لکه غخه ماشوم پېوتي. دې د پاره چې ماښوم باندې هغه سور یو مرض نه کېږي چې کله با هغه من یاره یو کډو خر سور ولا کوڅه طرا له ا بنجاری والا نو هغه کوره راته بچی ګرول تارونه بيتي شوول ماښوم پورې به غټه دي دې د پاره چې سور پېدار شي بار خلکو ذهنو چې کله ماښوم د سور مرض بوي و د اوخ لاندې به درې ګرټه په منډه بوتلو را برجا سور مرض ختم شي چې کله ماښوم پیدا شي او زنانې کله ما شوم پیدا شو او درنا د غسل کو لداغین د غسل نفس با دا یو درجه ته لیا میعکو با تا یاد میګانو کرا او دارنګ د دس... اه... او میکو خدوم د ۳ مخه جومات ته د ۳ مخه او ما شوم بو تو ترا چې مونږ ول را بوزو او دا د مصیبت نه او د مثبتونو نه را پامن پا کيو با دا لا چې ماشوم به پیدا شو او د بدن بلکټف ټپ نریغون ته نو خلک وای جبه او چشې وې دا دغوګ دا کرک به ولې سوريک کونځ کې پکې واچول دا با دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا سوری و لا کوګشتا ترقاریته ترقاریته دی لا کوګمدا شتا وکلا هغه ماشوم ډیر نریغون تیدا ډیر زړغاله غون ته یو دا غوګ د امیز ولې سوريک په دې کې ولا کونځ کې واچي بیا دې ولې خانون د پښکاري چه <تصفح> چا ځامن بنو نو پوسې میچ ترک به مزار ټوله چې موږ ته ناري نه اولاد ملوشي دا شرکیه ته غندونه خلکو کیو د خلکو الله ایرو تخلق او د الله صفات ایرو د ماشوم د لوغي جوټه به اطلا ته حرامه ګرځولا او دا یو غلط رسمه چې معشوم به تا لو نو خامخابې ته پیسې ورکولي او یا به وت سره ګولو ماشوم به تا کړبوت سره به تلواغست او پتیلو کې به چک بک ولا غول کو کداسه به نو کوې د ماشوم ته نقصان ناتېږي او دا چاه ل پهیم ک نو د دا ځانه خلکو جوړګلو او که چا به پهوزل دا ماچوم ل نوکه پیسې به ور نه کو لا ان دا دوه شما دونه بخی لانددي پار م ولا د بچی په اوم رض باند د بیاوب پخت کو پو. او خلقو به دا نهخوااره کو نو باې دسمسای کې راوا نو په نورو ځاننا پوره بیا مګلو دا دا زمون د سپور دی ووي دا خو شریت ک د بچی د پیدایش په او یا دا خطنی پر به سپیلنی لوبه کولو او په یبه دخل کنه پیسې هغه سی سپیلنی هغه ببوزه به ور ډول او مبارک شاله مبارک او پیسې به دې پېږه سی دا رنګه بازي خلک مرقوم ته پثر کې کم ته جوړي په کښنا یا کون جیک اور اثر کې چي دا جایز نه و بازانو په تلويسته کې اگر پېشو ته پښې شبه نه وي خاګه کوټه کې چرګانو بنواري کول چرګانو ته به ته بشي نه وي دې نه غاړل او که ما رسی به زنانا سر وی اتین سر وی نزرو نو اول بید اشنو پانو سر خبری کولی خواهد اشنو پانو سر اشنو پانو بی روڑی او ورطا بیوی زما دازجال رسدی پتاشی او استاد اشنو رسدی پاماشی چی کلاو ماشون پخوب او خاندل نو یو دا خضروعیت که دادی چی دیت دت بودر آغری دو توی مور دی مرشو او بعد خلق وی دت ملیکار آغری دا او توی شیطان ور سو کوئی شیطان ورتو وي سو کوئی بوډا ورته سو کوئی پرشتہ ورته راغلی سو کوئی ورته چې مور دین بل شو سو کوئی ورته چې لا دین مرشه نو په بااري وستونګه دي خان دی او بازو کې دي جاړي بازي علاقه کې دو زنانو او څلوختی بیاځه شو یو کور کې دو زنانو راایه او د یو بل طرفه خبرې کول دا ګناه نقصان غنو تر سو دې ریو بل جټنه و خوړلې او دا کده به ساتل چې دا چې سره په بیا انسان کېږي با زنانو دا بچل په پریښنه تر اورو زکوري چاتماچس وغيرها نه ورتيخه ثم اچسو یاز د کور ک نه وړو سامان نه ورکیو دي سره موسم ته نقصان رسی په تلويته کې به بچیچا کرابوذی نو واپس ته کې به خپل کڅه کې او کانی پښا ویشته او دا کې نکول تر موسم بیا پیریان و سره ملګری دي په تلويته کې به زنانا د مزیدارې جامې خو جامې استعمال دابه جائز نه جنلو با دي خلق ماشوم ته به مخصور وګڼل نظر ولو با بازی معصوم ته به خپلې جرو په څولہ چې راغونه په فاصله هم څه ضروري دي کې کله معشوم بیا قدمه وګتې نو ووکه به وتا پیسې او دارنګه وکوري دا به لازم ګرځولې وو چې دا بتات خو مخاخ کوي د دې معاشره کې دا ریواجو نه وو چې کله با هغه معاشمو هغه بیا د کال شو نو بیا به ته معاشوم په کال باندې دا, دا جاهلیت دور کې دا دې نه ودی د ماشوم به بیا برډے مناوله پيګي به یو غټ کیک او پيګي غاني বজانې ہیپی برډے تو يو دا ټول هغه ناجایسته کارونه نو یواذ خدا نو تاخد دا ماشوم په پیدائش باندې نو بیا په فکر د ماشوم او هغه ختمو نو په ختم کې سیري چولو او دا نه ختم کې هغه هارونه چولو او یو لوی پرګرام جوړ کړو چې کله بعده ختم نه و تو هغه د نیکا اکبر نو پنیکا کی بیا تا پختنو په معاشره کې اگر مصیبتونه راځنه شي و زه چې کله پکې دن و پکی نو د اړک د قربال زنه به جنې کور کرا لانی پکې دن کې خاص نو هغه جنې به ناوي تا اوس دا کم دین کیو چې نور خلک راشي نو بیا زنانو به دو قطارو کې شوي میث کې باغ نه را روانه کی د پاسه په شان نیولیو بیا جنې په دیر ادب احترام سره ور ولس صدر وزیر اعظم سیبو او کرسی باندې کېنو نو نو بعض خلک به سره الیکم کېنو بیبې بی د سروز او غوتنې چولی او د جنیخ پهلوان د لک لاس پورې بیا رومال تړی غلک به دا سره بوتره هغه نه مزه اجازه جوړ کې خودو کې خوساړې ډېر بخت کاری او دیش لا کو تک با هغه خودو کې دان نو منتنه به درته لاس له رومال تاو کو او د جنا لاس پورې به رومال او او ما جېبه ولخلو کې بیا بیابداله کور جنین در علمال او د میټیې پیسې اوستي بیا بدر جنین در ملګرو نه پیسې اوستي دا به مخه مظاهری بوي دارنګي الګ د ماما د ماما زمانو دا به ناوی سره کینولو په میشال نیولو او خلق وایته پیسې او ورغل زول در جنین مش نه خور په کراشی دا, دا الګ پلاس کې لګونټې نکریزه کیږي پیسې تیوالی او دا طریقې مسلمانان کې نه پدې مکه باندې خلک فلم جوړي بي داخله کو طبياب باروزر کې خیخه شاید زم د کور خذي د زنه نه دي یا پردیناري نه کور خذو تخيې پدې مکه کې الګ ته به بهر سترو درو ګوتما چول هالکه نه ینو د پار د سترو درو ګوتما حرام ایو واخ واخې مالک تصور کو ها جی واخ واخې به وتا سترو درو ګوتما بیا دا د غیرت او د پښتون خلاف خبره او بل خبر بل کار پکې داو دا. باضی الکو کې اوسمښتا او اس ختمشي بیا دوکی چې کله با الګ قوتلیو جنې کور کرا حالت بنی کا تړل کېرا نو جنې کور بشربتو کو چا دا ګونی چا دا پيو چا پش کو پرمدکې چا پکی بادام مې دکړی ټوټل بدل سرو کو شربت نی نو بیا دا الګ قلوانو پسی ګرځې سلسل 5500 روپيه یې اخلي زيو زکي چا نکاته بوتلیو ما مګو <میدیو> دیمګ شربت راکی نمونو امګي بيسي اخلي زپا دي د ما محمد رسولي میماندارو الحمدلله دا هو د پختو ملک دي د علاقو کې دا د سورو د پختو خلاب به حل کولو استاذي تعمل مراغي تابو له شربت را بار کو پيوي دي بيسي اخستي می رسول غير خپل خلاف خبره ما شکر جوزداره تم ختم شویل اي غریبانو بیا غو نو کو ودارنګ دیره به د ګوټ دا د ګوټ رتن بیا به چل کیدو د جنې کور ولا به د الک ماماله په پټکی ور پاتارک د جنې کور په دالک ماماله پټکی وو نور ملمنو ته به چاله صادره ته لو پټې ور بعضی علاقو کې چه به اسکل شو د کیدنې الک بیراوست رزاناو میستا د جنې خویند بنکرې زہ خوشت کړی وو نو نه ای نو ته پکټ نه غو ته باندې غلا ګولو په سی به تی رستې هرڅ مې مین دی وو ته بعضی علاقو د نکاح په مخابه ان جنې نه تطوس کی د نکاح رو دی او د نکاح رو شریعت کې او دا تاسو کوچو کې تاسو خپل نکاح اختیار چا چاته او کړه دوه گاونو میسکي خو دا نکاح رو دي نکا سوق دی نو بیا به ټول عمر دا غرور وکا او پخو کې دا خبره مشهورم دا وې سړی خپل گاون یا خپل روس راځته نشی دلې او دا نکاح رو سره چتلی شي نا خو تاسو پر دې پرده غلا طالق پر د پرز دا په اسلام کې دا نکاح ضرورو اې حیثیت نو دا لک د دا, خو... دا خور و جامع هود لیکه تکیدن پر رب باندې او هرې جوړې سره به پوره تقریر کو دا جوړه دا نوم اعلان کا تلو دتلودا او دا جوړه دا ناوی ترکو کا تلو دا جوړه دا نوم رم ما کا او دا جوړه پکې دا نوم دا هغه ورو چې سار بخل کو ته پخ پوري وږي او اخر کې به جوړه او چته کا دا پکې زم ما جوړه دا یو مصیبت خلکو کی شروع بعد خلک د کیدن پرد به نکري دي خوشته د رڼا راز به پای کرا ناګانی بلولي شې به نه ګولي اغيله بغړې دو سندره چ هلاک دا هرخوانه راغلي دینه او دلته کوزدا نکاح تړ لکې او غډاګان یو تکول هلالکه دا غډا خولم به ساميري کړو چې په 10 ورځو به باقي خلکو ډول کې مارا کور تر اوستو هلالکه پښتنو کې دا کار شتا چې څوک ورته وي تا کې رېليشن په دې مرګي نو په دا غره ډول کې مارا کور تر اوستو پر پروینې خويند ولګډيږي خځې ولګډيږي مورې ولګډيږي هلالکه په دې مرګي جتي جاته تا دول کی مار چې تاګار را یا ستر ټول دې که ستر دا او د په ودن واد کی بالکل لږه کل کار نه کی دول کی مار ورکر کور تزیج نه کی او ته کی پیسې چایو او اواز ولور کی دول په دې طریقې سره و غمو له دا کیسه مړانستو مون له دا کیسه مړانستو مون له دا کیسه مړانستو او دا پکی په دې طریقې سره دا پکی په دې سره د پزان پر اسکل بیا د ودن په دې مرال بسو ته بیا بجینې کور کرا په بیرول خه د پزان پر اسکل او د په یو ورو سره به سپینه جوړه راولې د بیا به د په یو جوړولې په یو جوړه ته وکړا د په یو جوړه کیدا جوړه وړي د بیا د جینه نه به پیسې پیسې پدې رضور کړي بازه علاکو د کوي په موکا باندې د الک د کور د میمنو لپاره خرچ اخلي د کوي په موکا باندې اوس مونږ ته که رضوی میمنانو ای مونږ ته وړه ته مخه د بخرچا راکړي بس مبو د میمنه کړه دارنګه باز دینو کې د کوم صورت په جنې کور والا بیا له کور کار راځي بیا دې ډوډه پروګرامو غیرو کی نو دې ته د خپل پر تر تمويخه د خپل په خپل ورج په او تار ته کی سګي په دې راند الله رب دحکامو هغه طریقې د خپل اند کې خپل ته مطلب دا الله حکم د خپل اند کې یو دور دې به مظاهری پکی کایو اغه له زنانو مې سراولي بجن کوثر سر مردانہ قوتونه مردانہ صفات ته ختم شي کو سره مروی یاد لري خينه در ودار دا پلان کیره دا دا او د خينه څور د خينه نيادا اي طرح اغلات ملا الخبر كله حرام او بعدي حضوريه لکان براله خوغه لو پخپودر پري وته د کویدن پره بعد د الک د خپلوان پیسې غستلې وي چې کارند کید کویدن رضوا الک د خپلوان پیسې غستلې نو د برجینه مور او خویندې دی, دی الک د الک به پیسې خلې الک بوثر لاس ملا وای اجنی خلوانے پیش خصوص لا بو وجو رکڑے وقت کو لا فضل کارو دانتے کار فزور کتلیو پتہ قرارداد بجنی کور والا لک تے صندوق بیاڑوڑو او سمجھتا پا صندوق کی جامت سامان نو رکڑی کڑی کڑیا دا دارڑو دی لازم گرذوړو او کتا س بیا نقل بیا پخ خل خبر کایو دا ټول ناجائزو چدا کار بو شو لبیا دنی کان راوالے تر دوادے پوری لا پورا جنجال بو دا اختر دا شوکت ار دا چوری دا او دا خدې به دا سره الکور به خدې راځه کی او الته بت له پېو ملمانه کیدو نه جان نه پہچانو مهو ته را او اولته کې به دا غې ملمانو وو به پورا مصیبت دی خلقو کېو دا رنګي د جیره چا به واده پدې رسوم رواجونو کې به خوشاله رځي دا یا یو ګندار جنہ کې او قران په دوا هغه ناری نو یې پرې رسوم رواجونو کې خوادو تیرې شوي دخواخي سره جنگ راځي او دې پښتګلويستي دې افېزي افېدا واه و چونګي وا دې پر اسنوري وژنو خلاف سنت طریقو کې و شو چا وازور کې تا افېزه نه غوتې افېزي ما بيزي دولا بيزي ما بيزي دولا شي نه په دې غ افېزي ما بيزي بيادو لشي چې کله خلاف شريعت کارونه پکيو کې بیا چې کله ځانونه پیژنې دینونه پیژنې نو بیا دا وازنه باپته د وراره مخ کې بلی ورته یو سيز یو غم نو یو مصیبت نو خلای کوي د حضره شیخ نمونه اخلي شیخ نمونه بنه اخلو دا مسائل چا بهانو مشرانو سپیګرونو تاسو وګورئ دا مسائل تاسو ورېدلې په ایمانه وای دا کوپریاتو شرکیاتو دا غندونا دا قباهتونا دا رسونا دا ریواجو دا خرافاتو دا ټول افس په عالم کیو د دې رچا کو بس یو هر ډوبدو ډوبوي دا نه دا ودان به اپتد ومخ یو بل رسمو دا جوړاله له جوړې پرد بالغ کوروالدان سره ډیر شیخ خپل خپلوان لاجمه کو جنه ګورګره وبوتله او نو ته به خاص پزاند لازم ګرځولیو او هغه جوړه پدغه لګ لګ دران د برکت د پاره کټي خلک لګ لګ کټ کایو او دارانگی چې دا ټول په کې شریک شي او چې هغه خلک په ډیر شریکي چې چا ډیر کې ازامونی یو د خدایو روایت کې دارا غلی چې اول ایزوی شوی دا جوړه به اڅه کټ کایو او پدغه راز الله د حکمونو د پیغمبر طریقو مخالفت کړي غړاګانه سندره او د آ... تمل زوک وخی سوګمجبان دوامي ويو او سندری ته پهې بعض د تانې و جوړهې چږي او له زلځان د پېښور راغلی دینه او دا چغې کې پلی په تاسی پوني نو بیا چې بیا دووادن نه تکې حال ده پای پا سره به ډدم تور فورو. تو. بیا به اه او تلخ پلوانو پلووانو په نمبر نمبر به عشر کوو هلته لو چې او اووب شرته او بیسکته او د ډمامو د پاره شپموکارله شم په کې راړي هر په دوواده نه مخکې دا شمول به او مسلمانانو کې. تا دا رنګې چې بیا د روز خې نه مخکې بهرو ختی نه لغتهقبیل مخکې د کور ځانه به جیا کور که لړی د جنیتته بیا زیله جوواچله د پیلو کالیب وتوالو نریې به تهلهګولی او غ روزې بیا ستلی اوختې او ته ګورګوتې کوته ګور پهشان به سر کې را غون کوو بیا به دا موسیبتتو د داغ خو بند مخکې ځانهړ بیا به د شپید ناری نه ځان ګډول راه ګډ ځانانه او دا میلیسونه ګراگانې به وې د او بیا جینه کولکه ملمانه نه لری ور نه کولاوی که ترسوید داله کور نه پسی نی اغستی چې دی نه پسیه واغستی دروازه به کولا وشوا نو بیا رې جینه ته کمسه کولا یا بیا کمسه کولا هغه سندر او پانډری ته د ایندوانو یو دستور وښتو کې وته غاتی ښا سندر او پانډری را مشران پیجنی او دا کشران ډیر نه پیجنو سوبې پیجنو کمپیوټر دا ورده وو پپا بخل کوي وې دیوډونو والا خبر نه دی واد کړ ننه به وېره خبر شو ودونو ولالم وي په حالات نو دیر څنګه رااله نو په داغه د دا وربل پښپله ور رالو نو کوم څ څ څې به ناوې داسونه ظلم دی ګوره خپل خاون لا ځالي زل نزه او لیور ولا په وختو کې ګوتي وې راوي داسونه د دا ظلم کارو لیور لاخ بد ناوې تر کې دا ور کوله ته حرامو حدیث کې را دي الحمو الموت لیور خو مرګ دی نو په داغه شپه باندې با دامو په کورسې او پدغه شپه نه و کې نه یو سو دارونه پسر کې چه چغیل د دا ناوې دارو مې د دا ناوې دارو او دا غیلې به پسر کې سواجل باقی دارو په نورو جنکو ور چې دا چې ناو دا نورم درتر چې دا به پدې کې پاد نیول نو باج جنکو بوله دا مې مې تکو باج به دې ځان پټاو پدغه شپه د ناوې نه زول برڅ کې پټاو پدغه شپه ار انګريلو کې به شمه لا ګولې وي ګړاګانه به کولې او تاسو به د شپې غ شرم وردا بخلاشو بیا سر په پاک بخې جو د اندوانو یو درو ده نو په غرض به بیاما او یا سر یا ورو نو دا ناوي به په کورسېکی چدي ډګ دو سره داس نا جوړه خو نه ده هغه بیا ډړې تهی جوله په کورس بیا د ناې سره لاټین بیا اوړو او پلارې به اوخ یا موټر چې موټر روانې لم او ګړټ ک نه اوسی موټر ګټ کې نه او مور ګړیږي د به د جدا بچیان او دا پیسې به د ناستی. خو داران کې ا او په پالنګ سره 파رخېږي که تاره بوډېګا نه تپوږه کوئی غيبي دایل خبر اې طرف دلایل استخا دېری بوډېګا نه ترور دا په پالنګ غته کوونه دی اولی خني دی ښه او چې ته پرې نه پويږي لمخپل خپلوان راغلي چې پرداره باندې واچوري شي خلک ویني چې ګوړه ورون خو نه ښاله غو نه دي لګي په پالنګ نه شي لري زه بغیر د نه خو داران کې غدل حاوینی خلکو ته دلح احقاره کوي اک ترند دي کمی په میته موبه دي پا جانا کې او پکړ کې چتې الګانې <سؤال> خپل بیسونه بشرمه خبره دي دا د زنانو مېس کې رجامه بللې کټ په برا لکانولي جامې دې نشلې مټایان پینولي سپلېټې پټې یو د دې بیاي د مظاهري نو بیا کومري ته دننه اخواخه ته بلاړو خوخه بخکل کو په سره په دروازه مخه پیسې به ولا ورکی به نور زنانو سره پردوسره بے لاس مې او دا رنګي په یړو د واډ دلا سنو جنا پر دونه سره دلا سنو بازی خلک بازی لاگو کې د واده لک په کورسې کې نه وي پې نه و سره کې نه نور خځې سره کې نه سیرې امیرونه ورتا کې یو دام ګوناله دارنګ بازی علاکو کې اګه ډوله ال او چتې لکه جنگره غلې دی د ډوله ال هغه ور کوي بازی علاکو کې اگر ډوله ال هغه ور دی لازم کړی په ځان باندې چې نه خې ولا ګټه په شوکیه په سبو څلو یا سړي ولا نامزد کړی چې دا به تاسو له لې چې تاسو کړلانه خو له به بدولې وړې با دي خلک د ناوې لو پټې پورې هغه چینی مالګه مصاله غوټکې ډوره کې ماماتی د مامانه خپل رورو یا طلارني شه ټولې خپل رور پلار ترا چول دانه جائز غني او بازي د خواخې لو شال پوری چړي دا زموږ د دستور دی چې کله سړی کوندی دا داغښت دا بیا دا اغز او ادو والا شال پوری لوپټه هغه هغه طریقې سره نه کوي هغه رسمونه پې نه کوي چې کله کوم سره به واد کوي اندا کې نه حب نه لاو جوړه بناوي تا چې دا غې نه روست ورته بیا نه کې حب جوړه غې نه پسته شي پورانا اوراديبانی لاټې نه و سره وړي دا او په شریعت کې نو او باقي خلک چې کله الدولار روانه کې لاغان یې ډېرې شروع کی چې کله مخ کې وي الا موټر والا وګ والا غوډريږي او یا موټر ګوډ شو باځه خلک نه وځره او بوډا کولور وړي ته خبر په لارې بوتگیږي نه و باځه نای په کرسې کې کې نه او په ډنګ دوی موټر تر وړي حال دای را جنې خو پک په خورو غرمټایو او باځه خلک دا ظلم کوي چې دوله راولې نو کمرې ته نه بوزي تر سوچ انور نګراغتيخه انور راغاته پورې بار کې نورې یو کوې کدا چې موږ نه کیږي اولي دا زموږ دستور دی باځه نای راولې د هر قدم لاندې ته ت هر قدم لاندیو ته مالوج دی چې کوټې دراورسي نو بیا دا 나와ه لاس په چوکا ټونو باندې دري کراته داسې وخی دا زموږ رواج دی او کله دا 나와ه د قد نشیتی نو خامخافت ودري کزې وروچتای خداد پرله پسوره کوي بعضی علاقو کې 나와ه مور پلار دا مور دا کورا هغه شینی نو کوسکه هغه شینی په شاولی لري سره برکت د کورا لړ یو خپل دستور شي 나와ه بوزینو لاس ورتا پوڅو چاو غړو غړکی غوڑ چې ډول یې راوډینو خواخې پیاله پیر پیراوالی او دا ناوی په بور کې تویږي ولې دا زموږ دوست دستور استور په یم خپل دوست د استور پکو اوسم ډیر خلایي نن خو خپل دوست دستور استور کوو ناوی ترغی خپل چا مخ نخ کار کی تر سوچي غ خپل خواخې ډون بینې دي دي په بیجه خواخې سره ملاقات وشي دا غي نه پخ خپل مخبل ته تخارکی هم پبا یا چې خواخې راشي او ناوی تغلبیل ورکی او غلبې په شاولی چکل ناوی کینے نو نیوخدہ نهي ولا شیشر وڑی نو ناوی نہ ناوی پیس ناوی ولا پیسی پاگی مرکی چ سوب ناوی تا کٹ سمج نو غلم پیسی ور گئی چ سو ولا قران رواینو سو اینم پیسی ور گئی سو بلا پاڑالی تا پیسی ور گئی دیوتم اشو مال کرا دا ناوی خپل گے کیوا چی دی رپارا چ دی ناوی اول زوئیوشی لا سونو شرکیہ کی بیا پیر وڑی نو اولې پناوي جوړتکی بیا خواخې او بیا اندرورياني چې خيوب زر سر ده پس پډګروي بیا اکثر سره پښتنو ولاکو کې داري واجب مزياتو لکه چې خلاف سنت کارونه پکېو کی دا, کی دا ناوې د خاون د کورډوړې نه پوری تور دي څالو کړي کنه با د علاقو کې د خاون د کورډوړې نه پوری د علاقو کې درې ورځې نه پوری او با د علاقو کې اور دي نو په چټا خواوشا کې خپلوان نې او په چټا گاونځي باندې اوس په لريره مونږ تاسو ولاور کوي دا دالک صورت کې کوټه ناراضي بالکل پابندي په بازی علاکو وا چې ناوی راوړي نو اول دروځو مجمع بناوي تروړي دغه پارچ کرزونه را باندې ختم شي دیو سره خبرې جوړ کړې وه که ته تروړي یا مې ملنړ لږبه خپلوادو روجي دا خوې نو بده خبره نه و هو سره دا کی دسا تلو چې لږبه را باندې کرزونه ختم شي چې کله ډوله به یوړل نو جینه کوروال خپل کور نه جاری کی ښه چې کله به ډوله یوړل نو جینه کور خپل کور نو جاری جارو کو دی باندې بدپالی د بازي حل کو زین کې بدو چې دا ناو د خاون دراتلون مخکي د خاون ته پلي پخو کی د خاون ته پلي کوټه نو کدي د خاون د سپلي پخو کی نو داخدا په خاون زورهوري او د سریط په دې سپلي ولا خپیک يهودي نو دا صليوب یا دا صليوب یا او د دې خلی نو په لونبیل په باندې بخاون چې کې مې پیسې ورکولې اوب د ټولو مرتنبال کې هغوی د برکت د پاره دا خلکو دین کیو چې کوم جینه د ناوې کټ کې سم لا دا مزر تر زرو دی پړون بیش پکی بوي که څوک سلام مخیو کې دا په زور اه او کې جینه مو وعده شو نو بیا خپل ملګرو ته د خاوندانو درات خبرې دغه خبرې دا به بیان ولي احادیث کې دا سخت من راغلي سخت ګناه ده د خپل د کوټي دنه خبرې کول الګتم بار کول ناجایز دي جنه تمکور بار ناجایز از اینه با جینکو بازی خبری استه نو بازی بی شرم بولا شورو شوی چه دا کمی جینه او سوک یا دوڑه دارا ولی نو چه سوک وادی نی نو داغی گریوان شده جنی سردام ضرورده شیخ ګریوان زروش دی دا نخری ته خریدي زاراو کې بشوروي چې نیمه وادش ونه حلق بدالونه غټ غټ غونډان جوړ کو او نه ته بخلو کې ورکولو کله به دا ناروس غتیوا اه نوګه امذولې او خويندې خپل خپلوان افيه د کسته به جړل اذ به یې کوله اه اگر یو لکه کې یو جنې ولاغه وادو غیم د کسته جړل څه چې والی لري سام دی والی روړ دېسته دا ګل غونټو اگر دې فخ په خوړو کې دا خور م ډېره جاړې وی خبردار خلک واپس شي زموږ خور جاړې دغه جړانم لشي دا به نوړي خور یوې تاسو شو تاسو کو دا وعده نه پاتجو دا ټول د تاریخ مدونه نه دا ورسخه دار را وزیر اورېبخه پکې کې مداغه دنیا دا دغه اعلان بسې په دا بعد یې با علاقه کې چې ناوي بهراوستا نو پلار کې به وتا ماسته یا په ورکول بعد یې علاقه کې نو پناره به اوتپیه ما څور کو داوله چې مخ ته رڼا شي او با دي علاقو کې به دخواوند کور په دروازه کې پېښد کوله دا رنګي نو به توتر بیا ول پزمکه کېنولې ولي و جلون به د دې ځلې مضبوط شي او وې کې به علماء شوم ورکو چاولي زیو شي با دي ناري نه زين کې دا خبره ساتي که دا رنګي او کپړومبهه ملاقات مې د خدای په سفله او سو گزارو واله دا په ټولو مردماده روبلانې وخت الحال کې ډېر له لاسټ ټیمپریشن ټول عمر پروالي ټول اکور خراب شي بیا باید خپل ناوې ته وی راځه لماسه پلی کول او کا نو په راکله کا کېږي دا پدې دین کې خونووو او دارانګي وکلا به شنه را واستې شو او دا به په اورځ یو درولا پشا به داني نسته باید خلک په ګټو په کې به غنم وربغي شیندلې چې غله مو ډیر شي سپیا کې پیډم ورته تپی باید په اوس سپیا کې او مقصد په کې دای چې ساروی مو ډیر شي با دي به منګیډه کوي او تشیې به لا منګیې تشکوره منګیډه کوي با دي ګذرته مو دی په دې مرض الته په غوغذی ځان سروړی په خلکو دي نه توګیډه پر خلکو ویښاله مقصد دای چې خلکو نه له پرده ماته شي او دا نه کېل به ساروی زب بشودای نه به خوراک نه ورکول شي چې نه غوخه په چړی نه شوچته خو به نه ورکو چې غوخه په چړی نه شو د کور با دي خدمت به پیراوه نه غنلو دا ده په دې مراد و جنې کور چراله نو بیا بیا کړه خو دې چې کني به جنې غمور کور کړه وې باز خلک نایب بازار ته بوتله چې په کوم شي به علاج کې خو ته خامخا غوستو بازي علاقو کې چې ناوي راو دي نيو ځانانه پټول کور کې واخو شین دي باز خلک پېخواږي اولته نه ناوی جوړاو کې بیا دې نورو ته ګوټ ګوټ ورکي او پای باندې باکی دا پیسې غستلې کیږي دا په واده کې دا خرافات و دا لګنو بازي علاقو کې ناوي تبه پدوي مر شکور کې ساګوا چولو اله دا ساک صاحب پاکه او ناوی بدلې ورسره کی نو لا بازی خلک پنای بیرکوینه بوخره استا شهو وبرو با تا بازی خلک کډم بوره کې شملې کړي بازی خلک په پراټی کې لیکه نای پراټی په خړی کنا او دارنګي هغه زړه در اړګړای چونه سو دی ای طرح بدپالی نشي ا ک چرې دینه پراټا وسو دی ویټول مرخپي بازی خلک د و بوډاک منګي ور پسره کړي او پټوان تھیو باسي دا واده په دوه مرز بجینه په کورسې کې نو واجب ولا سرګو مسکو په لپه تاسو او خلګ بولا ګډاګانې کولی او په دغه راتکاله کله کې بل جنې غمو وروفندم ولا ګډې چې زمونږ نه خو خرج راولې دا نه سپین جوړا دی او سپین په هزار اوس خو سره ټول نفس نو په تر سره پوي ټول سپین سپینه کې څنګه جامې شانته ار سی نو سپین جوړا به تواچول سپین په هزار به وسره نو ان دوه به سربار راوته دا دونې پورا مصیبت به پېره جوړه به وته واچوله سپین پېزار انډر سره به وسره وا مېلمنوت به ګه خير ali به وته وي پدې مکباده انډر د خزاني کیر د خزانچی کردار ادا کو چې نای بچا سره لاس میلاو سلو په لاس رپېشل دا به ورکول نو چې له سب بتیر شو پدغه رد بل جوړه به واچوله دا خلکو ته خپل جوړې کیږي بل جوړه واته غفتی نو پدغه جوړه کی به بغیر پیسو نه بیا به خلکو ته کوو بیا به درې جوړه واچوله نو پې کې بکی نو باګې علاکو کی پې ورثه کی او جوړې او څوک چې ناوېتا لټکې بره وړي نو پاږې به نه ناوې نه پیسې غستي دا دا واده د ذې مېرې دتا دې تبيعه اومه وي په دیره د شریعت خلاف ډېر رسمنه غړاګان ادارت کیږي بعد خلک په دیره رس صندوق خيو او نایم په دغه رس باندې ګړې باقي علاقو کې ناوېتا اوره د غخنور کی مرچکی نه ورکی ودي سردا سره لمبکیږي بیا ته تور لوخي د وینځل نه په ساتي تور لوخي باندې وینځي صورت خوراک ور د څور کو زه حرام گرنی. او اړه مور کوریا کې ليري به ني زير اشتدارو ته پاواله کي اکثر خلکو پدي خراپاتو کې امفتلو دا ډير شي او دا هم موږ سره په تاوري مش نمونه از, از خروارې ذکر کوم دا ري باز دانا نه غسل به کو نو اول به اوسلام انت بالله پزان لازم ګرځ بديله بغیر غسل کیږي نو په ري انت بالله دا پکم دین کی کله به دانا پهونی ولټا شو وې وو به خاوند بلخه دکی وکړه بس وو کټ کې کینا کل کړه او نن ته خبر نوازم. وی مکه وی کر زونه برام اندی شي که سو په درشل کېنا سو ودا سي مکه ولا حرام دي او وی نکونه چینو کونه په کوټه کې سو کټ کې دي سر نيستي راځي کړه چا ترپته بل اور دالوګي شو یار په دغه واخه ډېر مینه ده زدا کوم کتاب کلی کړو دا زانه خراپاري جوړ کړو که کاله په طباغيا تنور باندې او په طباغيا تنور باندې ډوړیو پړسه ده نو دا رنګ وی به سو دي دا ډوړې زکه په سرو پړسه ده که کړه ډوړې به یو بل نظر بزانا دواشو روکا. او دعا شروع کا که د دوکاندار سره د مسوک سار وختی را له مختاج بو یره سودا مې لکره پکار ده نو کر سودې نو ورکولې د ماتو لره بس پیرې ویو ککل بدا کور سوک پس سفر وته نو دارانگی او هغه پس بپورن فورن هغه دې ده حرام غړن ککل بدا چا پینسا ولټا شو ویار سو ګور روان دي ککل بدا اور आवाज غونته وکړه اور کړه غړمبلی شروع کې आवाज کې دې سوکرا پس لان دې بظور او فلک دین جوړ کړو کړه چا دا لاسه به ګومز پری وتا یا رځانونه بد وړو په اړه پری وتا ودی به سوکر روان دي ماجیګر کې به کول دا ناجایز غلون ماجیګر به زې نه جاری کوو و دې سره بیا دا کور نو مشران جارو کیږي کسرګه به ربي دا نو وې سوک مو یادای کګل وخت سره بد شاتو مچې یو بنګو ګراسي نو وې دا خوشاله علامت دي او ک مجبو سره بنګو ګو دا خفکان علامت دي کله ته تبخیغه وې خوري به وورون خاطه وې باران بکېې تا ته د وې وشو ته کله په چاهې شویا ګټه لیکسو د جوړې یادې د مازیګر دمازون روستو به زی زی جاري کول حرام غنل چا نه تل ورکول غلبیل ورکول چا ورکول او دا شی زونه چاته ورکول نه دا کارنی نیوی او جنې چې بواعده شو د پلار د کورو جوړوړو اورونه حرام غنل وي دا شی سره پلار کور خواريږي بیا باقي خلک باقي رنګ جامې پدان حرام غنل ګدامو له نغې کېږي ها اوس هم ډیر خلک شنهجا مې یا بلکس س دا حرام غني د پلا د کور چرګ راوستل به حرام غړل او بیا په چرګ په چرګانو جوړو غاړي کله چرګ بدمستې نه بانګوي نو کور کې به راسته حرام غړل بعد د خلق د انزر د بوټي خشاک بلول حرام غني ولوي قران کې د انزر نوم راغلي او 3 راغلي روزالیمه په قران کې د فرعون نوم راغلي با د وختونو کله کله را بانګيمي او کې واسي ها بانګیم کله ژبهان کی باگیا او بے کور کی برکت دا فرض دای زرا زرا مال زیاتی کرا چا می غوا شو چا کر بے ورګه وړلو نو اغلو غتش ور کول بے حرام نر که متقام مخا ک ک ګوڑو خدا بخا مخا زکه کتر دا لوغتش ف بیا دا می خر اساروی پې نه کی ک سوکیو بل سر رشتہ کول غواړي او جینه ور کی نو یو بل تغواخه وړلله دا یو بل کرغه و وړي زکه بیا دې سره نقصانات راوي او چې مه پرز به زی جاروکول جایز نه غړل چې امی وینزل جایز نه غړل ما دګر نفسه چاته مالګه دا ورکول به حرام غړول دوکسان کې به زی زی جارو او یو بل ته بنځ دې کېدل دا به جایز نه که جارو دیوال ته ودري ن بیا وې دې سره دخو جنگ راځي هغه چې دیوال ته څوک جارو درې یو ودادي خو که هر نو ګور به دخو جنگونه یو با زنانا هغه سپین ټوکې نه چایې یو سره بیا خواخمو دا خو ډیر زیات خلک سره خوښې نه تانګي بس بیا خو یې سپینټو کېږئ او به फरक به وقار خپېګري تکای بیا چې کله باران نکي روده رګرمی بوا د باران ضرورت بو وداله الله پاک دا سوال کول پکارو نو خلک بسو کو دی الکو کې دا سيزو کسان بنا غوم شو یو پورا لشکري جرار به جوړ کو یو کته پکه مختور کو پلارو کو او تورمخ بابا غواړیو یو یو یو څه پیړه غواړیو دا کیږي ته کو تورمخ بابا یو ته پدی باران وغوښتو بازی علاقو کې باران باندې کیدو دا د بابا د قبر په خزو باندې به سټیو مګلې دې سره الله په غوصه باران به وکي دا سونه شرکیه چا به د قران کا سوره 16 یا به داران کې کوی ته ځوړندکه چا به د ملي کپل لمدو چا به د قران سپاره لمدو لي خلنګ د باران د پره صلوات الاستسکار اغلو بازی خلک غرت اور لګی چې بارانو وشي چې کله به اسمان شینو باران به ورېده نو خلک ویلره گیدل وادرې ښا اوس په د گیدل کله بڅوک په پالنګ خطه کډ بې ما چې خلک ودا ډېر غاړه دلابې هه که وا دګ بچانې ټوک دور کول ودا سپیره کار دی دسر بیا ډېر ملکی کباران بدیل با زیات شو لګ وخت بر نور روخته نو پالارو کې کله کله ځای په دې دوبو لاړي هغه ته به یو سروټ کورو غور دوله وی به دن ور سترګه مو سولو باران نی که کله وسیلې زیاته وا نو که چې ته به جارو ور کوږي چا په او د کټ د خپل اند کول به کلي سداسي له اودريږي چې کله باران ډېر شو داګه د پاره حدیثو کې دواګان راغلي وي نو بازي خلکو په جمعاتونو کې بانګونه شور وکړ او دا رنګي بازي خلکو به دا کوله چې باران به زورودريږي داګه د پاره به یو ګډاګي جوړو او په ګډاګي کې به اسپګا واچول او دا رنګي په دیوال به کېنول چې دا رنګي داس په ګلهم دښینو بس دابا کاروشي بازي خلای چې کله بره زنانه ها سيامو په هېدو دانه پاسو دا غیرا لا سخړل سکل دې حرام غړل باځه خلک جمعات کې و یا ربان دغه طرف ته غړیو خي طرف ته دا دغه طرف ته خي طرف ته زانه دا خبره ده هر طرف ته خیر دی با زانه چې موز به وکو ځانما جو طرف به راغون کو نو اته حفاظت ده پر راغون دل خي خدای به ولې راغون په دې شیطان موز کوي بیا وای شیطان هم لا موز کوي نو شیخ موز کوي نو خبره نه دا چې څوک به چاته به وکړ ته او یوسیر به اتخو لګید نو ماشاءالله ویل پکارو ندیو زر یو تو پتہ دکان ورتو کخه وله کدا دکان دکل پکن دینجو باز خلک نوی مکان به جوړ کو یو خکر یا چتر صفیه کې بهز وړان نه کجدا نظر نشي باز زنانہ په خرصي نو پوی کیو باتي تو ته لا ماته او خکر نه دی نکنه کټینګ په ورکو ای سر بیا د مې خدای نظر کیږي هر وګور سور ټینګ پی نو حرام کی مبتلای باز خدی وای و د غر مې د غر سبق مو وای چې کدا د شیطان عبادت کایو باز نه گئی چې څو پورې نارینه جمعه تراغلې ني نو د نارینه او باز کارینه بیا څه تراغې مونږ نه کی ها یو خبره یا ساتل زمون زمونډي کلو کی کلو کل کل نو رکو له موږ ته پته نشتا کله کله بعض خلک په موز باندې جګړې نو ماخوتن باندې به وخت وي ټیم لا نه داخل شوي مې کله ټیم نه داخل شوي او اذان او صداونه کور کی مونږونه شروع کی نو به وخته مس کېږي نو ماخوتن مس کې احتیاط وکاري کې مې د کور په لوغه باندې ور کول نه جائز ګڼي دا به خاص قضې خاص لوغي د کور غلوغي نه استعمالې بعض خلک زکات ور کول دا لازم ګر جوړي الیک دا زکات کی ګوره قبول ک حالکه بغیر دین ما قبولې دي شي دا رنګي اغه خذخون په لوغي کې پیس کل فرا دا به بعض خلکو ناجائز ګڼل دا رنګي بعض مدرسو کې دا سمستا اش پریتان ورحمت الله دي چې هغه د کتاب د شورو کول زپاره بده شورو رس د مبارکې سره روایت نشتا اعلان العوام کې اغلاۃ العوام کې اشرفی تنویر رحمت او اصلاح و رسوم وغیرہ کې ذکر کړي دي فکره برا چاستر غرا پیدا دا به کیدا ساتل یار سوک مویا دې جوړې او که سوګ چا بتلی وګاریدو و دې سره مال ډیر راځي کنه چانو کې برا سپین سپین زینو را پیدا شو دا خدای اه تیبلی ها سره یا بدن کې بیٹامن یا دني چیل شند کمی وجه بدن کې دانوکته مختيغا خونو کی و دا خدای دا مال درې ثبت دغه بازي خلک چې زیات جار او جاروبې د خوس راو لګې ده په دې به جگړه کوله خو ما جارو کیو ویلکه بازي خلک د کارغا आवाज به اوري دا یې کله را روان دي بازي خلک شمال طرف تخپې داسي کول دا حرام غني حالانکه حلال ته حرام ویلو دا ډېر لوی ظلم دي او په دې باندې دا مونږ لږ بیان کو دا غم غ بلکل کې بالکل پاتې شو په غم کې چې په غم کې کم رسونا ریواجونه کم الوا که د تختې الوا درنګي بیا د روخ را دي دروازه تا اغړ ډیر زیات دي دواګانی کوي پدې باندې مایه او رساله شروع کړو پدې موضوع ان شاء الله کتاب نشته په پختو جبکی زین الحدیه الای اخوان الابغینا او دا غیلهږي سپاد ده ان شاء الله بهترین کتاب به یو او بهترین کاوش به یو چې چا علماو کتلې ډیره خوشاله وي او بس یو د ګرانی دا یو د لیکلو اغه دا نو یو سیز ګرانی الله تعالی آسان اده دایره بار دواګانی کولی چې الله تبارک و تعالی دا کتاب او خپل داله خدمت د پښتنو ورونو کې اغه الله تبارک و تعالی اغه شایې کولی توفیقین تناسب کی په سوره مایه دې دا وا چې الله تبارک و تعالی کوم حرام کړي ای ته حرام وای الله فرمای یا ایوه الذین آمنو ای مؤمنانو اوفو بیل اوقود پورا کې لوځونه د الله سره اوقود جمع د عقد دا کوم یو غټي دا الله سره تعالی یاد مخلوق سرا دا عقود نه مراد احکام دینیه ځکه ایمان په حقیقت کې دا التزام د تواعدی اهل په وفادارې ته اسلام وی یو یا ایه الذین آمنو اوفوا بالعقود پورکه لوزن لرا پورکه احکامات احکامات پورکه او حلت لكم بهیمۃ الانعام حلال شي ودی تاسو د پارا سروي پدی باندې سوړ لیکول د دې خوراک تاسو له حلال الا ما یتلا علیکم سیوا دا غینا چې په تاسو باندې لستی شي غیر منسوب دی هغه پهلته مخ کې محضوب دی کونو غیره تاسو مکه کې حلال گن، حلال غنوم کې د ښکار او انتم هم په داسه حال کې چې حرام کې یا او په حرام کې ښکارونه کې ان الله يحكم ما يريد یقینا الله فیصله کی اراج او غڑی صورت مایداد ماتل عبادات تحریمات الله نزور الله نذور العباد سلورم مثلا نذنا آمنو اوقو بالعقود وقود جما دا عقد دا چتا تکمی وادی کومه غټ دا الله سره تړلی یا غورا کې کم دا مخلوق سره تاسو وادی کړي یا غورا کې مراد دا دینا پورا کول د لوزونو منل د احکامات او د عقود نه مراد احکامی دینیه مرادی دی. ځکه ایمان په حقیقت کې دارت او عد د التزام او معاهده دا چا ایت حلفه وفاداری مو یا ایو الذینا امنو ایمانو ال او د ایمان خاوندانو اوو بل عقود پروالیو کې پلوځنو تاسو دا رب سره کم لوز کړې پورکه تاسو نه الله پاک وعده نو اغستي چې الله دوی ټول ارواح هتا فرمایلیو الستو بربکم قالو بلا تاسو رب زنیم الله ټول وتو او ته مونږ راوي دنیا کې تاسو سره لگمال او جدار درالو وتره وان شي ځان ته دي بلا اربابو کته یا یہاللذینا آمنو اے مومنانو پرواہ لیو کہ په لوځونو او حلالت لکم بہیمت الانعام ہمال شوی تاسو د پاراستاروی دا هیڅ ورلی دغه خراب د کوم مخلوکی حراماین ګوره حرام نه کی الا ما یتلا علیکم مگر اغا چې لستی شي پتاسو غیر محله سوید غیر منسوب دی اگا فیل ا مکه محظوب دی کو نو غیر محله سویدو مکه کې حلال غړو کی دخکار پتہ دا احرام کې الله اس کار حرام ګرځولي نو کدی تاسو حلال وای نو حلالي دانا حلال ورتنو ائے غیر محله سویدې مکه کې حلال ق... حلال غړو کی دخکار و انتم حرم و حالیا پتہ سه حال کې چې تاسو احرام کې یی یو اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيد الله اللَّهَ يَحْكُمُ فَيْسَلَكِ دَعَوْسَ چِوْغَارِي يَا يَوْا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُوا لَا تُحِلُّو شَعَعِرَ اللَّهَ لا تُحِلُّو بِعزة مکه، شعائر الله دَعْلَا دَنُمْدَسِزِنُو شعائر این اغا خاص الامت تاوئیو لکا دا د دعانو دا اګه من درو درم سال یا غځیناري په غاړه کې چولي دا د ایندوانو غ شعار دی سکان غټه غټه اسنې ساتي د ایسایانو شعار اجر جذرا او صلیب دی اود مسلمانانو شعار دا جمعتونہ قران او دا ممزه قرباني دا ټول شعائر الله دی ما جعل علمن لتوعته چ الله د خپل طاعت یو علم او نه غرذ لیا اغت شعائر الله دیږي بي عزتيونه کې ګوري او دا قران بي عزتيونه کې نو جمعاتو بي عزتيونه کې لا تحل شعائر الله او قرآن په دې واقعات ذکر کوي چې چا د شعائر الله بي حرمتي کړی دا بي عزتي دا هغه الله تبا او برباد کړی لکابرها ته وګورا ابرها الله تبا او برباد کړو ديني مراکزو بي عزتي کړو لا تحلوا شائر الله ولا الشهر الحراما او نه د میاشو د عزت جزې که را دي الحج دي محرم دي رجبو ولا الهديا ندا قرباني او ولا سارو ولا القلا اذا ندا چن ام... راغي چم بیل وتا چول شوي ولا ام من البيت او نو د قسکون کو د بيت الحرام د بيت ده. ده بیزتی با دا چروااند هجیزه دې دا هجیزه بیزتیونه کی د موږ استادانو به ذکر کولا چې دا حج هو د الله تبارک و تعالی طرف نه یو فریضه را یو عمل لې نو چې یو سړی دا هغه یو پرس پورا کول د پارا اراده کړی د هغه بیزتیونه کې او یو تندې هغه دا الله تبارک و تعالی احکامات ذکر وغواړل او دا, دا, دا قرآنی کریم او دا حدیث او دا فقه طالب علم دي دغه ډېره موکان دي د دی تعالی بریلمږي ځتیونه کی ولا امن البیت الحرام او نو د قص کوونکو د بیت الله یبتهونا چلټی فزلن فزل د دین او زمان کیا وا اذا حللتم فصادو ورته کې دا امر وا اذا حللتم چې کله تاسو حرام نه وته حلال شوه فصادو نو ښکار کې راو الله امر کړي نو خامخا بخکار کې نو دلترا امر د فار د اباحت دی فاجازا لکوم الاستیاذ او د فار بیاخ کار روا دی دنا چې الله او بس دا احرام حرام نه وته نو خامخا بخکار کوي نجی و اذا حللتم فصادوا چې کله تاسو د ای حرام نه وته نو فاجازا لکوم الاستیاذ دا فار بخکار سره روا دی ولا یجرمنکم شناان قومن والله جرې من نه کوم او نهدي تیز تاسو لره هغه دشمن د یوقوم پهې خبره چې تاسو بنکې د مجدې حرام نه ان تاغته دوه چې تاسوه زیاتې او کوي زیاتی او نه کېول برې و تخواه ی بل سره عمداد کوئ یو بل سره طون کوي پس کېل ب و تخوا په کار دنی کې د تخوا کې موپیرین معنا کوي؟ وتعاونو یو بل سره معاونت کوي پکارد توحید او د سنت کې ملګری راځه مشي خلقو ته د الله توحید بیانو سنت طریقې بیانو اغي سره ملګرتیا کا ته په غبر طریقو کې کامیابی ده دا, دا پروګرام ملګری خورې ملګرتیا و سره کاوه معاونت و سره کاوه کډبل نه یو ګروپ یو ټیم راغلي جماعت راغلي دي او هغه لګیا دي سنت او د دینو داغي دعوت ورکې ته تر تعاون کا او تعاون پسو کې څه مبااندی ما دي مالی تعاون دي بدني تعاون دي علمي تعاون دي जستا سور اوس کیږي بدني تعاون داده چې توسره ځهم کړه کم کومل غریزه دینکار کې یو او توحید او د سنت او قران او د حدیثو د مهنت نو ته بدني مهنت هم کوا بدني امداد کوی تر تم ځان کړه کستا بدن کی بیماری تزا نشکړولې وسره نو مالی معاونت وسره کوا دریم نمبر علمی مواد دا پا اېلمي انداز کې د عمل ګټیا کوا وتااونو علل بیررو وتقوا وتااونو د یوبل سره امداد کوي علل بیررو وتقوا په بیر او تقوا کې امداد کوي دا نه الیکا چې یوبل امداد وکاو به یوبل په قران کې لا سونا کیږي چې ګور یو بل ته په پسې پر سندام وخېجو جو ادا ستاونا وتااونو الالبير او التقوا وتااونو یو بل سره امداد کوي پکاردنی کې او د تقوا کې یا د بیرنا مراد حقوق الله او د تقوا مراد حقوق العباد ولا تااونو اللاسمی والعدوان امداد نکوي د یو بل سره پکار د ګناو د زیاتی کې اسم شرک او دوان بدته ولا تاونو علل اسم او یو قص د ګنا کارونه کوي نو په ګنا کې مرستهونه کوي ملګرتهونه کوي اغره د ګنا پکار کې دلالتونه کوي یو سړی دی اگر اچانغلا کوي او تو تلار مار برابر دی الله دی نه من کړه دا کته تلار برابر دی ته په دې آیته انجام دی بیا ګورا یو سړی نه چې به جرم روان دی بغیر د قصاصنا اور دارنګ ته ته لارښو دي کې دی خو ته له اقوات له لا ولا دا په دې خپې کې هو د دی وتقوا لا یریګه اذا اللہنا ان الله شدید العقاب یکین الله سو عذابوا الذهب حرمت علیکم المیتۃ حرام کلیشه په تاسو دی المیتۃ مرداره وال دمو او نه والله م خین او وه د خینره م خینیر او وه د خیرله و اوله ل غیر الله ب وما او اغ کللیما چې اواز پکلی شي د منقطې د غیرله چې داما د غیر الله منقطته منلی ده داما توه چرګ او چې دا میثال له تن ک کې بیاې ملګری پوهږ نه او په دی مثالو سره خلک پوهش لکه چې پرونه مونږ په شیر ک پلی کې مختلف چې کمپښتنو کې د اندوانو رسونه را ګټ شو را ګټ شو ی چې د هغې نه بعضېغ په شیر کې پلی کې را لو هغې ظه سره الحمد الله ډیرو ملګرو ډیررو ناریناو ځرانو هغیر را به ت کولی چې دا مونږ غذین کولو او چې دا خو مون کې پرتو د ګندونه وما اوله ل غیر الله ه او بعد ملګری را دا چې دا بیا وای چې مونږ یې کو نه د بیا د بیرو ضرورت نه نن لاسه تو ملګرو را بيتي کول یې را دا مونږ یې ریکارد کو دا ریکارد شی دلته الحمدلله هم ملګری مو ترشا صاحب دی راغي بچي درځ دلته یوې نوکته هغه مخبوس کای ایسا ریکارد پروت دی و ما او هلا لغیر الله به او ا کلمه چې आवाज په وکړي شی دمنښت د غیر الله هغه کلمه ویل حرام دی چه دا دا پلان کی ما نخت دا دا دا پلان کی نظرانه دا دا کلمه حرامه ده قرآن کریمه پدیبان دیر پزور و شور سر رت کئیه سورت بقرآ آیت نمبر ایک سو تریتر تر رو آیت نمبر ایک انما حرم عليكم الميتة انما حرم يكینن حرام کړی الله پتہ څومره دا را ود موردارو نه ځانو ساتي موردار بشه ودما اوینا ولاه مل خنزیر او غد خنزیر زګه دا خنزیر ډیر بیغیرت ایو چې څوک دا خنزیر غوغه خوري هغه کې بیغیرتی ښه وغمتی وما و ما احلا به غیر الا او اغه سیزه چاواس پیوشو د پارا د تقرب د غیر الله ما اوحله اوه د ذبح کی نوم د غیر الله یا دا ما خاص د بمذبوہی پوری یا دا اوحله په معنا د ذبح اسرا یا هر اغثار وی چې ذبح کړی شو د پارا د تقرب د غیر الله یا ما عام دی و ما اوحله به له غیر الله سورته انعام ایت نمبر 121 وګوره سوره انعام ایت نمبر 121 اتمه پارا او دا ځان سره شماره چې قران کې وتعالى سوپېره حرام وې دلته سرونه بایګانشتا اګی د نظر له غیر الله د ثابتولو کوشش کوي اګی نه دا هم د الله کو کوو ولاته فزان نیس دی کوو دا ځکه موږ قبر خوا کې یاره پیر بابا خواکه الته کې دا غډان او چيلي بوزو چې دا مونږ په دې سره الله پاک ته تقرب حاصلو نوزګه دا مونږ نامزد کړی چې دا ما چې لیمن علی او ما غډ منلی دی قران کریم په غیرت کې دغه نیکان ول دلالل پیش کړي چاله تاسو خرج وکي خیراتونه وکي نو خیرات هم مونږ مو یوټوکا خدای غیر الله په نوم ما نښتہ قران ذکر کړي ولا مما لم یذکر اسم الله وانه لفسقا ولا تاكلوا انهكره الله یو غری خوراکونه کې ښا دا په خواري دور کې بونه او سم باغي علاقو کېстаў اغه زینته اغه سره چليږي شالونه لو پټي پیسې تیلو دا ګړه او دارنګي پراټي او دا ارسه به تره چليځه ولا تاكلوا مما لم یذكر اسم الله عليها څنګه زمونږ د ساتي زو د مشایخو اګه اندازه تفسیر زادی چاهي پکې زیات رد د شرک یوه خلکو ته قران نه ثابتای چې په قران کریم کې الله رد شرک کړي ډېر کړه ته کړي دا, دا, دا. دا موږ سربېنو کې بیانو رد شرک موږ یو ملګریو تاسو ور وخت بس ته شرک شرک رات کوي موشرک را خلک شرک نشته موشرک خو بس خلکو د اقېټول برابر دي اگر وي چې موږ ملتان کیو.